обряче їм там хвости підсмалили. «Ти помиляєшся, кострубати англійською, заперечив товаришка Санна. Полісмен, тепер уже, мабуть, колишній, сидів разом з усіма в кімнаті для сніданків, тихо потягуючи чай. У Мубарака достатньо сил, щоб придушити заколот. Поліція не чекала. Нам наказали піти. Я повернувся до патрульного. Що ти маєш на увазі?» Нам наказали піти, повторив він. Такий був наказ. Але для чого? Скоро дізнаєшся, демонстранти повинні відчути смак свободи. Була одна проблема – харчі. Точніше, проблемою була їхня відсутність. Війна – війною, а обід чи топак вечеря – за розкладом. Жерти хотілося нестерпно. А Каїро Старс не належав до готелів, у яких пропонують Повний пансіон. Метушливий російський доцент першим озвучив голос думку, яка гнітила всіх. «У готелі щось є на вечерю, Хасане?» Я гликнув слину і підняв голодні очі на Хасана, мовчки приєднуючись до запитання. Після сніданку я їв тільки воду і сльозогінний газ. Менеджер насупився. Голодними були не тільки постояльці, а й працівники готелі. Метро зупинили, маршрутки не ходили, не було мобільного зв'язку, щоб викликати таксі, тож Хасану і його колегам довелося застатися на ніч у готелі. Вони не могли потрапити додому, і всі вони протягом дня споживали те ж саме, що і я. «Не знаю, – хмуро відповів Хасан, – можна з'їсти завтрашній сніданок». Власне, у нас не було вибору. На сніданок кожному гостю Каєра Старс пропонувалось два варені яйця, плавлений сирок та хрусткий тос із джемом апетитного яскраво-хімічного кольору. Приготування зайняло чверть години. Помічник Хасан розставив тарілки і розклав перед кожним його злиденну порцію. Сам менеджер заварив і розлив усім чаю. Їли мовчки, швидко і не плямкаючи, дякуючи долі, що взагалі йому. Яєць лишилось тільки на снідання, доївши, сказав хас. Круто, сказав я, завтра має прийти власник готелю, він обіцяв щось придумаємо. Ум'явши залишки вечері, ми погасили світло і у півтемряві продовжили дивитись Аль-Дазіру. Оператори прокручували повтори денних сутичок час від часу, запускаючи пряме включення з центральної площі. Тахрір, заповнений єгиптянами, щільніше, ніж бляшанка тюлькою, поволі засинував. О пів на десяту вечора я спустився на перший поверх і обережно визирнув з підїзду Вулиця була безлюдною, але не порожньою. На дорозі валялися шматки парапету, яким спецназ намагався перегороджувати дорогу демонстрантам. Попали на ганчір'я, обривки картонних плакатів, де-не-де чорніли плями засохлої крові. Я пройшов до перехрестя, зазирнув за ріг тихо, порожньо. Нічний холодок остудив нерви, правда, через те тільки сильніше – Захотілося жерти. Повернувшись у готель, відразу подався до кімнати. Заснув. Швидше відключитися, поки голод не став нестерпник. От так, думаючи більше про терпке посмоктування в животі, ніж про те, як вибиратися з єгипетської столиці, я поринув. У суботу, 29 січня, Каїр завмер у очікуванні. Поліцейський, який переховувався в готелі, мав рацію. В ніч з п'ятниці на суботу Каїр покинула вся поліція, і наслідки не забарились. Я саме закінчував снідати. Сніданок відрізнявся від вечері тільки тим, що серків на всіх не вистачило, коли у рецепцію залетів студент із Тайваню і випалив. Там хтось ломиться у двері. Хасан, Марко і я поквапилися в них. зовнішні двері захинялись на ніч, і менеджер пововтозився, поки відімкнув. На вулиці стояла півтора десятка єгиптян підозрілої зовнішності, озброєні дерев'яними палками і ломами. Вороже зеркали на округи. Хасан обізвався до них арабською. Відгукнулося зразу кілька чоловік. Вони говорили голосно, переходили на крик, експресивно жестикулювали. «Раби завжди так розмовляють. Високі тони не обов'язково означають ментальну колотнечу». Хасан слухав, зрідко лаконічно відповідаючи. Небавом розмова завершилася. Ватага пішла. Менеджер зачинив двері. «Ну що там?» – Марко згорав від нетерплячки. Чого вони так врищали? «Від учора зникла вся поліція», – пояснив єгиптянин. «Їм щодо того. З'явились мародери. За ніч грабіжники розбили і обчистили півсотні квартир та магазинів у різних районах Каїра». Я згадав патрульного, якому дав притулок Хасан. Вони знали, що так буде. Ті, хто наказав вивезти поліцію з Каїра – вони все прорахували наперед, залишене без стражі в правопорядку міста, захлинеться власними випорожненнями, покидьками, що виповзуть із найтемніших закапелків, у яких їх раніше втримувала присутність поліції, і тоді виступи непокірних зачахнуть самі по собі. Неможливо битись за країну, коли в цей час хтось грабує твій дім. Так що хотіли люди, питаю, то на швидкоруч зібраний демонстрантами загін самооборони. Вони ходять по місту і попереджають про небезпеку, шукають грабіжників, а ще вони...